di dalam subuh hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Ini majhudun fa arsala ila ba'dhi nisa'ih fa والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق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 أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال لإمرأته هل عندك شيء قالت لا إلا قوت الصبيان قال فعلليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فَنَوِّمِيْهِلْ وَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِ إِحْرَاجِ وَأَرِيْهِ أَنَّا نَأْكُلْ فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَيْفُ وَبَاتَ طَاوِيَيْنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَى عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم Fakahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lahad Adzab Allah min Canggikum bi Zaitikum al-Lailah", atau kama kahal hadis sahih, mustaqe'un alaih. Dari pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia satu orang satu orang laki-laki jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila dia sampai di depan Nabi, dia kata, ini majuhun. Laki-laki ini kata, sesungguhnya aku tengah susah, tengah lapak. Majuhun makna dia tak ada apa, perut kosong. Itu makna majuhun. Satu orang laki-laki pergi -laki jumpa Nabi SAW. Bila sampai depan Nabi, dia kata, ini majuhun. Dia kata, aku ni susah, tak makan apa, perut lapak fa arsala ila ba'dhi nisa'i nabi sallallahu alaihi wasallam tauhi kata kata dia sampai rumah aku jumpa isteri aku bila lelaki-lelaki ni sampai di rumah nabi sallallahu alaihi wasallam faqalan maka kata isteri nabi wallazi ba'ataka bil haqq ma indi illa ma Isteri Nabi kata dekat Nabi Dia kata, Ya Rasulullah Demi Allah Tuhan yang membangkitkan kamu Menjadi Rasul yang sebenar illa ma. Dia kata, tak ada apa di rumah kita ni Melengkah, ada ayam aja. Satu orang mai jumpa Nabi Dia hamak dia miskin, dia susah Perut lapar maknanya nak minta tolong kot-kot Nabi boleh bagi dia makan sikit Nabi terus kata jom pergi rumah rumah aku bila sampai di rumah Nabi Nabi kata dekat isteri dia ada apa-apakah apa, -apa kah, makanan ke apa boleh bagi dekat dia ni dia ni orang miskin dia ni orang susah dia tak makan tak tahu berapa hari perut dia lapang ada apa-apa boleh bagi ke dia isteri nabi kata demi allah tuhan yang membangkitkan kamu menjadi nabi yang sebenar di rumah kita tak ada apa kalau ada pun air aja begitu summa arsala ila ukra kemudian nabi kata tak apa jom pi rumah isteri hak satu lagi nabi ada ramai isteri dah rumah ni tak ada apa jom kita pi rumah lain pula bila sampai di rumah isteri yang satu lagi faqalat mithla zalik hatta qulna qulhuna mithla zalik. Kemudian di rumah hak satu lagi macam tu juga jawapan dia. Isteri Nabi hak nombor 2 ni pun kata lembut tu juga dia kata ya Rasulullah demi Allah di rumah kita tak ada apa kalau ada apa ayam aja. Di rumah satu lagi lembut tu juga jawab ya Rasulullah demi Allah aku bagitau di rumah kita tak ada apa kalau ada ayam aja. Sehingga kan Abu Hurairah kata kulluhunna misla zalik. Abu Hurairah kata hampir semua isteri Nabi di rumah tak ada apa. La wallazi ba'atha bil haqq illa ma. Semua jawab sama aje. Demi Allah di rumah kita tak ada apa. Kalau ada apa air saja. Fakalal Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bilah dah tengok logo. Tu, Nabi bawa sahabat ni. Bawa laki-laki ni balik mei ke masjid. Sahabat sahabat lain dua ada. Nabi kata depan ni Nabi kata mai yubifu. Haha, leila. Nabi kata siapa yang boleh pernah dia ni jadi tetamu untuk malam ni. Nabi mola sekali kalau boleh dia sendiri nak tolong ni Nabi. Kalau boleh, Nabi sendiri nak tolong orang susah ni. Tapi sebab tak upaya daya. Oleh kerana tak ada apa, Nabi bawa ni sahabat yang susah ni, bawa api di depan sahabat-sahabat Nabi yang lain ni. Nabi kata, Nabi kata, siapa yang sanggup terima orang miskin susah tak makan ni untuk jadi tetamu dia malam ni faqala rajulun minal ansar satu orang sahabat daripada kalangan ansar dia kata ana ya rasulullah sahabat ni kata saya ya rasulullah tabah mai rumah saya faltaqa bihi ila rahlah maka dia pun bawa ni sahabat semawa pi rumah dia ni dia pun bawa kawan ni bawa pi ke rumah dia faqala li'imra'atihi bila samta'i dirumah dia dia kata dekat isteri dia ni sahabat ansar ni bawa pi rumah bila sampai di rumah dia kata ke bini dia akrimini baitar rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay dia kata ni bukan tetamu kita ini tetamu nabi sallallahu alaihi wasallam tolong muliakan dia kalau tetamu kita pun kita kena muliakan. Ini ke pula bukan tetamu kita, ini tetamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni bagi pihak Nabi, tolong jaga dia ni, tolong muliakan dia ni. Dia ni tetamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat lain, dia kata qalali imraatiha, ha? dia ni kata kepada isteri dia hal indati syai bila bawa kawan ni pergi rumah dia dia tanya bini dia dia kata ada apa apa ke di rumah kita ni adakah apa-apa benda kau boleh bagi makan dekat dia ni di rumah kita kalat jawab isteri kepada sahabat ansar ni dia kata lah illa dia kata tak ada apa kalau ada pun dia kata sedikit makanan tu pun untuk anak kita Ni hak tadi ni pergi angkat tangan dekat Nabi ni yang kata Ana Ya Rasulullah. Bila Nabi kata siapa boleh terima dia ni, buat balik pergi rumah, bagi dia sikit makan kerana dia ni dah tak makan beberapa hari. Dia ni angkat tangan. Dia kata Ana Ya Rasulullah saya. Dia suka rela minta nak buat pergi rumah dia, nak pi makan. Nabi dah ingat Sahabat-sahabat lain dah ingat kok kok dia ni ada makan banyak di rumah Ada lebih makanan banyak di rumah Maka kerana tu dia suka rela nak bawa pergi di rumah dia Rupa-rupanya dia pun serupa Miskin juga, susah juga Makanan tak ada juga di rumah Yang ada pun sikit Kut-kut dia ni Bini dia kata makanan anak kita nak makan punya Itu saja yang ada kata maka kata sahabat ansar ni dia kata fa'al lihim bisyai dia kata tak apalah kalau dah macam tu dia kata minta tolong satu buatlah apa-apa benda yang boleh anak kita ni jadi galik terlupa nak makan fa'al lihim bisyai hang buatlah apa pun yang boleh membuatkan anak kita ni jadi galik galik galik terlupa makan Pasal apa? Pasal makanan ni kita bagi dekat dia ni. Dekat tetamu Nabi SAW ni. Tuan-tuan, hadis ni dia nak beritahu dekat kita satu benda. Bahawa yang kata sahabat Nabi ni bukan sahaja Nabi dia jaga. Orang yang jadi tetamu Nabi pun dia jaga. Kerana Nabi buat lega mana pun tak apa. Anak kita yang buatlah lagu mana pun. Ikut pandai yang lah buat. Bagi depan ni ralik main ke macam mana ke. Otik-otik-otik mereka otik, bagi otik. mereka. Makanan ni bagi makan dekat tetamu Nabi. وَإِذَا أَرَادُ الْعَشَاءِ فَنَوِّمِهِمْ Dia kata kalau sekiranya anak teringat nak makan malam. Dan-dan dudui bagi leno. وَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَفْفِي إِسْتِرَاجِ dia kata satu lagi Bila tetamu ni masuk main nak makan satu lagi Dia kata padam lampu agak bagi malak malak sikit Tunjuk kat dia Seolah-olah kita dah makan dah Ni nak jaga tetamu Nabi ni Nak jaga tetamu Nabi ni Yang pertama anak tak makan pun tak apa Yang kedua kita sendiri pun jangan tunjuk Kata kita ni muka kita ni lapak tak makan lagi Tunjuk dekat dia, seolah-olah kita ni dah makan dah. Padam lampu bagi agak malam sikit, supaya dia tak perasan tengok muka kita ni, muka orang lapang ke tak kan. Dia kata, padam lampu, tunjuk macam kita ni dah makan dah faqadu wa akaladh-dhaikh maka bila tetamu mai depa pun duduk di tepi-tepi dia pasang lampu agak bagi malap sikit wa akaladh maka tetamu ni pun makanlah hidangan yang disediakan dia pun tak tahu cerita dia tak tahu cerita kata makanan yang dia makan tu anak kawan tu pun lapang tidur tak makan dia tak tahu hak dua orang tuan rumah ni pun tak makan makanan tu bagi dia makan semata-mata kerana dia tetamu nabi sallallahu alaihi wasallam wafata tawiyaini kata Abu Hurairah maka dua-dua suami isteri ni malam tu tidak dalam keadaan berpuasa falamma asbah bila bakit pagi esok ada nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat ansar tadi cepat-cepat nak pi jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan nak pi cerita ke nabi apa yang jadi malam tadi faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai dekat nabi nabi kata laqad ajiba Allah min saneikum bi dayfikum al sampai depan nabi tak dan nak cerita tiba-tiba nabi kata nabi kata sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala rasa kalbum rasa bangga dengan hal suami isteri kerana kamu boleh menjaga tetamu Allah subhanahu wa ta'ala malam tadi Hadis itu hadis sahih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kita bila baca ayat Quran. Bila baca hadis Nabi. Satu benda kita nak kena pasang ke diri kita. Terbuatkan kita. Apa yang dibuat oleh sahabat Nabi. Yang tu kita tanya diri kita. Benda ni dicatatkan, benda ni direkodkan di dalam hadis sahih. Muttafaqun alaih. Semua ulama yang mengumpulkan hadis baik Al-Bukhari, baik Muslim, baik Ibnu Majah, baik An-Nasai, baik At-Tirmizi, baik Abu Dawud semua sekali sepakat mengatakan ini hadis sahih. Cerita tentang kisah seorang sahabat Nabi, sahabat Ansar yang menjaga tetamu Nabi sampai macam tu sekali. Sanggup ke kita buat Macam mana yang dibuat oleh sahabat Nabi Ridwanullah alihim ajma'in Bukan dia ni seorang Banyak sahabat Nabi Yang seorang macam ni Daripada situ tuan, -tuan Dapat kita tahu kedudukan kita di mana Daripada hadis-hadis yang macam ni Dapat kita tahu Tarah kita di mana Daripada hadis-hadis yang macam ni Baru kita dapat tahu agama kita ni terang mana Daripada hadis-hadis yang macam ni, barulah kita tahu iman yang kita kata ada dalam diri kita ni, setara mana. Mudah-mudahan hadis yang macam ni kita baca, dia membawa keinsafan kepada kita. Dan mendorong kita supaya lebih lagi memperbaiki mana-mana kelemahan yang ada dalam diri kita insya Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazih Jilid 16. Bahru'l-Mazi, jilid 16 <tuh, tuh, tuh. Muka surat 108 Muka surat 108 Ba' maja'a Fi zahadati fi dunia Iaitu Ba' yang datang pada menyatakan hadis Yang membicarakan Benci kepada dunia Ha, itu terjemahannya. Itu terjemahan kepada perkataan Az-Zahadah. Ataupun Zahid. Ataupun orang kata Zuhud. Perkataan Zuhud ataupun perkataan Az-Zahadah itu diterjemahkan sebagai benci dunia. Maka kita kena tengok sekali lagi apa yang dimaksudkan dengan benci dunia. Ha, kita kena tengok. Baru kita faham apa yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketahuilah saudaraku bermula benci dunia dan tidak berkehendak kepada dunia itu adalah satu martabat yang mulia daripada beberapa martabat orang yang ahli ibadah kita tak apa nak hambat sangat dunia ni dia kata ini satu sifat baik Siapa yang dalam diri dia ada satu sifat Sifat dia tak hambat sangat dunia Dia tak loba, Dia tak jadi tamak dengan dunia Itu satu sifat baik Maka ialah Yang ni benci dunia itu Menyebabkan kasih akan Tuhan Bila dunia ni tak besar sangat dalam hati kita Kita sayang Tuhan Kalau dunia ni terlalu besar dalam diri kita Tuhan dia duduk nembut tu Dunia duduk nembut satu dan menyenangkan hati Dan mendatangkan bagi yang bencikan dunia itu kebajikan Dia kata kita kalau tak hambat sangat dunia Hati kita lapang Tapi kalau kita jadi orang yang hambat dunia Hati kita tak lapang Hati kita terabut Hari-hari duk fikir pasal harta Hari-hari duk fikir pasal Terabut Kalau kita jadi satu orang yang tidak menghambat Dan tidak terlampau mengejar dunia Hati lapang Usaha macam biasa, takat mana Tuhan bagi rebang. Hati lapang. Begitu. Dan dia kata tertolak daripada mubarak. Kalau kita tak ada dalam hati kita ni rasa tamak sangat ke dunia, kita tak kena mubarak. Tapi kalau dalam hati ni ada tamak, kita akan ditimpa mubarak. Tak dan memasukkan orang yang macam tu ke dalam syurga. Maka telah diberitahu oleh ulama akan pengenal, pengenalan zuhud ataupun ataupun bencikan dunia itu. Dengan kata ulama, ialah tidak berkehendak akan barang yang lebih atih hajat daripada ronti yang halal. Itu maksud yang kata benci dunia. Benci dunia itu ialah kita tak cari benda yang lebih daripada hajat keperluan kita takat mana, dapat banyak itu, cukup. Kalau lebih lagi dok mai, Alhamdulillah. Nama kata nak hambat sampai jadi, tak sekali-kali. Maka itu, kita ada zuhud dalam hati. Dan tersebut di dalam hadis, Nabi SAW berkhabar kepada kita, akan hakikat zuhud, ataupun hakikat benci dunia itu. Iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia, An-Abidhar, رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاءة المال ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوثق مما في يدي الله di riwayat kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abu Zar radhiyallahu anhu. Tentulah Abu Zar ni manusia yang kalau dia cerita pasal zuhud dia zuhud sungguh. Abu Zar mati, kain nak kapan dia pun tak ada. Abu Zar mati, kain nak kapan dia tak ada. Bini menangis. Fa ada jubah dia nak pakai lah selesai. Jubah tu aja ada selesai. Jubah pakai tengkok sampai ke betis aja kepala nampak kaki nampak nak cari selai lagi kain nak buat katuk kepala tak cukup kain Pasal apa? Dia bukan tak kerja, dia kerja. Dia kerja, dia boleh duit, dia tolong orang. La ilaha illallah. Bukan kata Abu Zar ni tak kerja. Bukan kata Abu Zar ni duduk melengkau di masjid. Bukan kata Abu Zar ni jenis tak tahu nak usaha. Bukan kata Abu Zar ni jenis manusia macam tu. Tapi Abu Zar ni dia kerja, dia dapat hasil-hasil. Dia pergi orang. Kerana dia melihat orang lain lebih perlu daripada dia. Oh. Tak jadi. Kita nak pergi jadi macam Abu Zar ni tu. Hmm. Tapi mereka ni, sahabat-sahabat Nabi yang macam ni, ni mereka boleh pergi sampai ke tangga tu. Mereka bukan main-main. Mereka sungguh-sungguh buat benda ni. Sehingga mati Abu Zar ni, mati, tak ada apa. Nak kapan dia tu kain selai, jubah selai tu aja yang dia ada pun. Begitu. Maka kata Abu Zar, Nabi SAW bersabda ia bermula zahid pada dunia. Ataupun bencikan dunia itu, bukannya mengharamkan yang halal. Abu Zar nak perang benda ni. Jangan kata, dok faham kata, Islam suruh kita benci dunia. Tak mau langsung dunia ni. Sampai benda yang halal, acah dunia pun tak mahu. Itu sudah melampau. Itu sudah ekstrim. Agama tak suruh macam tu. Sampai benda halal pun tak mau, Sampai kerja pun tak mau. Sedangkan kerja ni, buat benda yang tak salah kerana nak cari rezeki, bukan sahaja buat kerja tu, dibenarkan oleh ugama. Bahkan disuruh oleh ugama. Sampai kerja pun tak mau, Nak duduk zikir saja dalam masjid. Itu salah faham tentang Az-Zahada. Ataupun tentang zuhud. Abu Zar, manusia yang sangat zuhud Abu Zar yang seorang yang zahid ini Abu Zar kata apa? Dia kata jaga baik, -baik. Dia kata Yang dikatakan dunia, halal. Abu Zar kata Nabi bagitau dekat aku Yang dikatakan zuhud itu Bukan bermakna kita sampai mengharamkan benda halal Jaga baik-baik Yang halal, Masya Allah, jalan Begitu Yang ini bukannya apa benda Daripada hartamu yang di dalam tanganmu tidak dimakan, tidak dipakai dan tidak digunakan pada apa-apa. Maka itu dinamakan zuhud atau dinamakan benci dunia. Yang ini menganggap sebagaimana haram pada syarak Bukan macam tu, itu. Sampai pakai baju elok sekitar mah. Eh, saya pakai baju elok bukan saja tak salah. Bahkan pakai baju elok tu disuruh oleh agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bagi tahu innallahu jamilun yuhibbul jamal. Allah Taala ni suka cantik. Allah suka kepada kecantikan. orang Islam bisu. Pakai bagi elok-elok. setidak tidaknya setahun sekali masa nak sembahyang raya disuruh pakai baju baru yang cantik-cantik. Oh, pergi kata kita ni pergi jadi orang kuat ugama sampai tak orang pakai baju baru. Sampai tak orang pakai baju elok. Sampai nak pakai baju bagi nampak seroboh-seroboh. Nak pergi nampak kocok. Nak pergi nampak macam kita ni tak mahu dunia. Nak pergi nampak macam kita ni pergi akhirat saja. Kalau tujuan pakai tu kerana nak bagi orang kata kita ni kuat ugama, lagi kamu. Maka Abu Zar al-Rifari, dia jelaskan benda ni. Jangan ada orang salah faham. Dia kata. Hm? Dia kata yang ni tidak boleh diambil, digunakan dia. Jangan sampai benda hak halal pun tak mahu nak ambil guna, tak mahu nak ambil pakai Jangan sampai macam tu. Itu salah. Dan juga bukannya zuhud pada dunia ataupun bencikan dia itu, iaitu tiada dinafkahkan harta itu pada apa-apa. Bukan kata zuhud ni, zuhud sampai jadi tak ada duit, sampai tak boleh nak infak harta pada jalan nama. Tuan-tuan, orang Islam susah ni lah. Tak tahu nak apa-apa. <coughs> Sudahlah orang Islam susah Jadi yang tsunami ni Orang Islam dah yang ramai kenal Malam ni pun bukan duk tunggulah Pak Ustaz nak cerita pasal tsunami Ekan? Duk dengar ramai dah orang kata Tapi dia ni nak kata apa Ada orang bila bercakap pasal tsunami Dia fokus tsunami ni dari segi balak Tuhan buat turun main balak Pasal apa? Pasal perempuan ni pergi duduk mandi tak senonoh di pantai Itu satu kupasan berjaga pasal tsunami saja macam-macam benda boleh bercakap kita nak ulah cara negatif pun boleh kita nak ulah cara positif pun boleh kita nak ulah macam mana pun boleh bukan masalah tsunami saja berupa macam benda dok jadi dalam dunia lah ni bukan lah ni daripada dulu lah tapi akhir-akhir ni menjadi-jadi soal gempa bumi soal banjir Soal ribut taufan, soal tanah runtuh, soal gunung berapi, duduk tunggu masa nak meletup dan sebagainya. Ini semua benda diluang daripada kawalan manusia. Yang orang kira tanah ayam api angin ni. Tanah ayam api angin ni kecil-kecil kita boleh kontrol dia. Dia besar kita lari daripada dia tanah kecil-kecil kita boleh hidup menyangkir tanam kacang lendiak kacang kelisah belakang rumah tanah kecil-kecil kita boleh buat lagi tu tanah tu bila dia bergegang jadi gempa bumi kita tak boleh buat apa ayak sikit-sikit kita boleh duduk takung buat kolah ambil ayak semayang dan sebagainya hujan sikit-sikit kita seronok sebagainya dia diamai dalam bentuk banjir besar habis tak boleh buat apa api kecil-kecil kita boleh duduk guna buat masak makan dan sebagainya dia diamai kebakaran besar lari tak boleh buat apa Angin, sikit-sikit kita duduk dalam masjid hangat, buka kipas angin, tak ada kipas angin, berasa tak boleh mengaji dan sebagainya. Diamain ribut taufan, tak boleh buat apa. Benda ni baik gempa bumi, banjir, tanah runtuh, ribut taufan, gunung merapi ni semua benda ni beyond our control. Orang putih kata diluak daripada kawalan kita. Allah subhanahu wa ta'ala control benda-benda ni semua. Tuhan nak wakmai benda-benda ni dalam bentuk apa, itu Tuhan punya suka. Allah subhanahu wa ta'ala ikut hukum dia, kun faya kun. Tuhan kata jadi, jadi. Kalau Tuhan kata angin ni jadi ribut, jadi ribut. Kalau Tuhan kata ayak ni jadi banjir, jadi banjir. Kalau Tuhan kata api ni jadi kebakaran hutan rimba, jadi terbakar. Kalau Tuhan kata gunung yang orang duk ambil gambar pemandangan buah di rumah di seluruh. Tuhan kata jadi gunung berapi, jadi tuan tak? Semua tertakluk di bawah hukum Allah. Hukum kun fayatun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apapun yang jadi di dalam dunia ni, dia nak tunjuk satu. Dia nak tunjuk kuasa Allah. Wa dia nak bagi tahu dekat manusia bahawa cerita tentang kiamat mesti percaya. Dia duduk baca Quran. Mulan besar, dia duduk baca Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah At-Takwir. Ini cerita ni lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت إلى آخر عن طنج عياله Allah kata idz asyamsu kuwirat apabila matahari itu digulung gulung tuan-tuan kita baru tengok ombak laut gulung mai. Wat nak kena gulung macam mana? Wa idzan nujumu munkadzarat apabila bintang harga duduk tengok banyak tu dia berambur jatuh mai ke bumi ni tuan-tuan nak -tuan, kata apa? Waktu hai sebut ni nak jadi bila Allahu a'lam Tuhan tahu. Lah ni dia hantar naik, bunga-bunga, signal, tanda-tanda isyarat yang menunjuk kata, Tuhan boleh buat apa hak Tuhan sebut dalam Quran. Tuhan tunjuk sikit dulu. Sikit tu, 130 ribu orang angka rasmi yang mati. Dan apabila bukit-bukit dihancurkan. Bukit yang kita tengok berdiri megah tegak tak bergoncang tu bukit tu Tuhan kata suyira hancur jadi debu. Wa idzal 'aysaru 'udtilat dan apabila unta unta bunting tak dipedulikan. Kita kalau kita hari ni bela lembu-lembu bunting ni jaga lebih daripada lembu hatat bunting. Sebab apa? Sebab kita tahu ni Dia nak omel lagi satu rakti lagi dekat kita Tapi bila dia omel kejadian-kejadian yang Tuhan sebut tadi matahari Tuhan gulung Bintang jatuh medu bertabung Bukit habis jadi hancur, Omel lah untar buntin ke Lembu buntin ke apa ke Dia tak peduli dah Kawan saya duk jadi konsol muda Di Chennai, India Chennai ni madras lah. Dia jadi vice konsol di sana. Ni dia telefon mai ustaz dia kata India pun tahu kan pekerja di pelita tadi kandang 22 orang 22 orang yang adik-beradik mati. Ah cerbang tu 9 sekeluarga mati. Mak dia, ayah dia, bini dia, anak dia, adik dia, 9 orang mati. Dapat dapat tau lembut lutut tak leh buat apa dah. Tak buat apa kan. Esok kawan aku pula dapat panggilan daripada sana keluarga dia pun kena jumlah-jumlah 22 orang yang adik-beradik di sana kena Tuhan dia hantak mai satu benda lumpuh tuan-tuan lumpuh kita yang dengar ni pun lumpuh kawan yang kena berat mata memandang berat lagi bau yang nak fikir Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah SWT Kawan saya yang konsol muda di Cenaya ni Dia kata ustaz, dia kata jadi-jadi Ombak jadi, besar kuih pantai Cenaya ni dia payo banda ustaz dia kata saya duk teringat duk teringat balik ni hak ustaz duk mengajar kaset hak saya duk dengar ni dia kata ustaz dia jadi macam cerita hari kiamat ni surah quran kata wataran nasukara wa ma kamu tengok manusia bila berlaku kiamat ni jadi lagu orang mabuk lari pi utara apa tak balik selatan Canggah pi timur tikam ekor. barat tak tahu nak pi mana dia kata jadi depan mata macam tu Ni hak mak duduk tarik anak kecil Anak rebah dah Anak rebah dah dia duduk heret lagi Budak tu berguling di atas tanah ni Berdarah satu badan Mak tak sedap dah Dia duduk kira nak lari Tak tahu pi ke mana Tangan anak tak lepas Tapi anak tu duduk berguling Dia tak sedap Dia ingat anak duduk lari ikut dia Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Quran sebut Kiamat itu Bukan 10 kali ganda Bukan 100 kali ganda Hak kata tsunami ni Tak tahu berapa kali ganda nak jadi Manusia tak boleh buat apa Dan apabila menatang-menatang liak Dikumpulkan Menatang liak yang selama ni Tak boleh tengok orang nak kerkam Nak baham ni May duduk sebelah kita Dia pun tak teluk nak makan kita Tuan-tuan. Lagi orang kuala muda duk cerita lah. Bila jadi macam tu ikan melambung naik atas pantai ni. Dia naik bertabuk. Dia tak tahu tak, tak, tak nak kutip dah. Ikan apa nyawa kita ni dulu. Dia jadi macam tu. Wa'idhal biharu. Wa'idhal biharu sujirat. Dan apabila lautan dipanaskan. Tuhan. kita Macam mana ayat laut nak jadi panas ni macam mana? Allah yang mengatakan. Seden tengok dalam surah Al-Infitar Allah sebut idz-zama'un fatar apabila langit terbelah. Haduh jadi ni bumi terbelah. Haduh jadi ni bumi terbelah. Kiamat esok Tuhan kata idz-zama'un fatar apabila langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat dan apabila kawakit bertelerak kan jatuh ni segala bintang bulan planet merambok jatuh wa idzal biharufujrat dan apabila lautan fujrat dia meluap ni dia meluap ni duk pi mandi di batu peringgi dia canjung bunga dia pandai berapa, berapa kali dah duk turun pi mandi tak pernah tengok pi jadi macam tu tak ada angin, tak ada hujan, tak ada ribut, tak ada apa. Tiba-tiba diamai -tiba ombak daripada jauh tu nampak makin besar, makin besar. Tak ada lari tuan tuan Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran. Benda-benda ni semua akan jadi Wa wa'idhal kubur bu'asirat. Dan apabila kubur-kubur dibongkarkan. Jadi di mana tuan tuan? Di Aceh. Di Aceh. Tanah perkuburan tu dia bongkah keluar habis mayat dengan kain kapan duk tapung ni. Hak lama cara lama, hak baru cara baru. Pasal yang ombak tu dia kaut macam mana Allah yang mengetahui. Dia punggah keluar habis mayat tu ada dalam kubuk tu. Dia bercampur ni mayat yang simpan berapa lama dah dengan hak mati. Kerana yang ombak ni dia bercampur habis, -habis. tak tahu hak mana, -mana tadi. Kita melihat kejadian ini sebagai satu peringatan daripada Allah SWT. Nak suruh manusia mengaku, beriman, percaya bahawa kiamat hadut turun main ayat dalam Quran punya banyak ni akan jadi hak ni baru skip Tuhan tunjuk kalau manusia masih tidak mau percaya tak tahu macam mana nak jadi tsunami yang kata tsunami tak pasal-pasal kita bicara kat Jepun lebih semua tak pasal-pasal gempa bumi ledakan gunung berapi tanah runtuh boleh menjadi punca kepada berlaku tsunami ni hak baru ni jadi tsunami hak baru ni jadi 26 hari bulan Disember tahun 2004 ni dia kata lebak dia 200 kilometer lebak ombak tu lebak dia 200 kilometer sini pergi mana tu nak sampai kolombo Lumpur lebak dia duduk turun duduk mai. ni <tuh> tinggi dia masa dia duduk tengah-tengah lautan tinggi dia setengah meter aja. Pasal apa? Pasal dia dalam. Laut dalam, maka timbul dia ajar yang setengah meter saja. Tapi bila dia main dekat dengan pantai, keadaan makin cangkat, makin cangkak, ombak tu dia julang naik, sampai lima belas meter tinggi. Pokoknya. Manusia hanya mampu buat kajian, sukat, ambil kira, lebih cuba saja. Nak halang tu tak boleh. Pasal apa? Kunfaya kun faya Ni harus cerita nak cari alat teknologi apa semua ni Bukan nak menghalang dia Bukan bertujuan nak menghalang dia Bertujuan untuk apa Kalau boleh dan lari awal Kalau tahu awal lari Bukan cerita nak lawan dia Cerita nak lari Berapa pemilihan, Berapa bilion Nak kena buang duit Untuk nak pasang alat tu semua tak tahu Tapi bukan nak lawan dia Sebab tak boleh lawan Sebab benda ni Kun saya kun Tak boleh lawan Pasang tu tujuan apa Tujuan amaran awal dapat Suruh semua orang kelir, rumah semua lari pergi ke tempat tinggi. Demikian manusia melutut di depan Allah. Subhanallahu wa ta'ala bila Allah mentakdirkan berlaku satu-satu benda. Kelajuan dia dok main tu, kelajuan dia tu sampai mencicah 800 km sejam. Kita naik kereta lari 120 pun ekor sobat tu hidung kawan belakang dah 120. 800 kilometer sejam. Tuan-tuan bayangkan macam mana dia main. Macam mana dia hampuk orang ada tepi pantai. Macam mana yang jadi diacih itu. Itu pengajaran sangat besar. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Kajian yang orang buat. Dia kata tsunami ini. Kalau nak ikut kajian. Dia hanya akan berlaku dalam tempoh masa 250 tahun sekali. Kalau ikut kajian, profesor-profesor yang ada buat kajian tentang benda ni, dia kata tsunami ni kalau nak jadi 250 tahun sekali jadi. Tengok-tengok yang -tengok jadi ni bila? Baru aja jadi di Alaska, last sekali tahun 1964. Tiba-tiba tahun 2004 jadi pula. Tak sampai pun 100 tahun. Menyalahi segala kajian, segala ilmu yang ada ni menyalahi. Pasti apa? Pasti hukum Allah sudah masuk. Pun fayakun. Tuhan mau bagi jadi, dia tak payah tunggu 250 tahun. Lah ni, Tuhan boleh bagi jadi. Hari-hari kita duduk baca dalam syurah abang. Hari-hari TV duduk bagi tahu CNN duduk abang. TV kita duduk bagi tahu apa semua. Kita baca-baca-baca apa dia kata. Kesan daripada hak jadi itu. Taksi bumi bergegang. Bumi kita duduk di atas satu paksi Paksi itu tak bergenjak Tapi bergegaknya Tahan ni Tsunami yang baru jadi Beberapa buah pulau kecil Sekitar Sumatera Hilang Pulau hilang aceh tinggal alis Pulau yang masih ada Bergenjak Daripada kedudukan aseh dia bergenjak api yang paling jauh daripada suka Bergenjak sampai 20 meter daripada tempat aseh. Benda ni tuan, tuan Benda ni dia nak bawa kita api satu aja. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan maaf saham. Uh, yang kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Tuhan semesta alam ni. Alam ni dia buat. Dia buat sekali bagi jadi macam ni. Habis manusia je kubuk-kubuk di sekitar Aceh terbongkar keluar sampai hari ini angka mencicah angka resmi 130 ribu orang yang pasti mati tapi pihak Amerika Syarikat berdasarkan maklumat risikkan dia dia kata angka ni sebenarnya boleh pergi 200 ribu orang angka ni boleh pergi 200 ribu orang setuan kaum puak muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT satu benda yang kita sangat insaf dengan kejadian ini sangat kita insaf semalam moya berita tv3 di bukat jumpa satu budak umur 18 bulan satu budak umur 18 bulan duk terpakung atas ayah selamat dia Budak tu daripada keturunan Kazakhstan dijumpai oleh warga India yang duduk ada di di Phuket. Tu terkapung macam ayam. Tonton bayangkan berapa hari makan tak ada, minum tak ada, apa tak ada. Allah saja simpan dia satu. Simpan dia satu nak bagi satu dunia tengok. Tengok kun fayakun. Alah dia hidup dia hidup Malam kemarin dalam berita keluar satu orang Dia Aceh terperangkap lima hari tapak 5 hari bawah runtuhan yang berbagai-bagai dan sebagainya tak makan tak minum tak apa pasukan penyelamat jumpa hidup lagi tak boleh cakap benda-benda macam ni semua tak boleh cakap Tuhan simpan saja tu contoh bagi semua orang tengok hari ni muka depan Soal surabakstar orang putih muka depan masjid sebiji dok ada keliling habis kanan hari tu gempa bumi di Turki tadi mana tu taruh masjid juga sepilih keliling ranam juga ni sahabat kita kata si tersebut ni salah seorang anak dia meninggal seorang dia pun dalam metro ada keluar dalam TV pun ada bercakap dan sebagainya dia pun pergi berkelak juga hari tu dia kata dia tengok dengan mata dia nampak dia kata ada satu orang tengah duduk semayang atas bos ada satu orang duduk semayang atas batu dia kata dia nampak ombak tu main. dia kata main main, main dekat semayang ni. ombak tu pecah duang pecah dua sim kawan hadut semayang ni Wallahu Wallahu'alam kalau dia cerita betul alangkah besarnya Allah subhanahu wa ta'ala kita ni hanya melihat mendengar membaca dan sebagainya yang tiba kita nak ambil tidak ada guna kita pergi fokus duk cakap ni puak-puk ni patut kena mereka ni maksiat mereka ni jahat derp... apa benda apa faedah kita dapat Kenapa tidak dilihat benda ni dari sudut Allah SWT nak bagi amaran, bukan dekat orang yang buat masyarakat tu, dekat kita pun. Kita pun bukan baik sangat. Apa salahnya kita melihat benda-benda ni semua dari sudut Allah SWT nak bagi tahu kata Islam ni ugama, innad-dina'indallahil-islam. Sesungguhnya din, ugama di sisi Allah ni Islam. SMS tu hantar mereka saya pun macam Tsunami T-S-U-N-A-M-I T, -S -U -N -M -I. T Tuhan S sentiasa u u N namun A ada en, manusia I en, engkar tu bagi mereka saya Tuhan sentiasa uji namun ada manusia engkar ini tsunami Jumlah, kata. tak apalah, katalah, apa lah katalah apa-apa yang tu tak salah kita nak buh huruf tu nak jadi apa-apa bila kan, selagi mana huruf-huruf tu kita pibubuh perkataan-perkataan yang membawa kita kepada insaf, Alhamdulillah jarang-jarang tak mana tapi itu tafsiran cuma satu satu sahabat telefon ustaz, dia kata benda ni ada kena-mengena tak dalam Quran, surah Maryam ayat 88-91 sampai <tuh -tuh> satu sahabat telefon <tuh -tuh> mana murid saya Lani jadi doktor dorjah di Pak Klang. Cerita. Saya kata ayat apa? Kita baca sampai Quran. Ayat apa? Dia kata ayat 88 sampai 91 je, tak tengok. Mukah. Allah sebut dalam ayat tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalat takhazarrahman walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadussamawaatu yatafarruna minhu wa dan syaqqa al-ardu wa takhirrul jibalu hatta da'u lirahmani walada 88 91 surah maryam maksud dia apa tuhan kata wa qalu ittakhadha arhamanu walada dan orang-orang nasrani orang Kristian mereka mendakwa tuhan ada anak ada anak laki-laki sesungguhnya mereka ni, bila mereka tuduh kata Tuhan ada anak laki-laki mereka ni telah membuat satu perkara yang izzah satu perkara yang sangat mungkar dituduh Tuhan ada anak ni kira cukup jahat pertuduhan yang jahat, yang dahsyat itu Quran kata takadu sambahatu yatafatar naminhu watanshakul ardu watakhirul jibaluhadza Tuhan kata tuduhan yang mengatakan Tuhan ada anak itu hampir-hampir menyebabkan langit pecah, hampir-hampir menyebabkan bumi terbelah hampir-hampir menyebabkan gunung runtuh semuanya orang Kristian dok kata Tuhan ada anak ni. Tu Tuhan ni Tuhan cukup marah. Marahnya sampai ke peringkat hampir-hampir langit hado ada di atas tu pecah, hampir-hampir menyebabkan bumi ni pecah, hampir-hampir menyebabkan bukit runtuh, rel semua sekali. Andaa ulir rahmani walada. Semata-mata kerana mereka menuduh Tuhan ada anak. Ayat 88 sampai 91 surah Maryam. Dia kata apa? Benda ni jadi 26 Disember. Sehari selepas Nasrani merayakan hari mereka. Dia kata pula. Ustaz ingat tak? Dia kata peristiwa di Iran. Bam dulu pun 26 Disember. Gempa bumi juga. Bumi pecah juga. Dia tanya saya. Ada kaitan ke Ustaz? Saya kata Allah. Tak mahu komen. Allah saja yang lebih tahu. Apakah cerita sebenarnya. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Inilah yang kata Quran ni. Quran ni, tangan ni dia punya cantik. Jadi apapun tengok, oh Quran ada sebut. Jadi apapun tengok, Quran ada sebut. Kita saja yang alfa, yang lalai, yang alim. Sedangkan benda ni Quran dah sebut. 1400 tahun dulu Quran turun, benda ni sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma pengajaran di sebalik semua tanda-tanda kekuasaan Allah ni pengajaran dia apa Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 32 A'udzubillahi minasyaitanirrajim wa idza ghashiyahum mawjun kadzulan da'awullaha mukhlisinalahu tinn falamma najjahum ilal barri faminhum muktasid wama yajhadu biayatina illa kullu khaddar Lambung ombak besar kezulal macam gunung banyak ombak. Dan Allah mukhlisin alaqudin orang yang kena uji dengan bencana ombak besar lambung ni masing-masing dan Allah mukhlisin alaqudin masing-masing angkat tangan minta doa kepada Allah mukhlisin alaqudin ikhlas si ikhlas ikhlas kerana ujarnya tak tak boleh bercakap bodoh bila bertanya macam mana apa nak tak boleh bercakap hidung kembang kembang kembang teriak begitu ya tak boleh ni rasa betapa besarnya Allah subhanahu wa taala najjahum ila albarri Tuhan kata tapi depa hak kena lambung ombak apa semua ni ada di kalangan depa kami selamatkan sampai di darat elok-elok tak mati dalam ombak tu faminhum muktasim Tuhan kata tinggai sebahagian kecil aja yang masih tetap di atas jalan kebenaran. Tinggai setengah aja. Hak jaga waktu sembahyang, hak apa tinggai setengah aja. Hak sebahagian lagi tu hmm, jadi kabut tadi. Wa ma yajhadu bi Dan tidaklah orang yang engkar dengan ayat-ayat kami illa Melainkan mereka ni adalah golongan yang tak setia kepada Tuhan. Lagi engkar kepada Tuhan. Muslimin dan Muslimat yang di rahmati Allah sekalian. Kepada siapa-siapa pun. Orang yang kena. Ataupun orang yang melihat. Ataupun orang yang mengikuti benda ni. Ambil pengajaran. Dengan Tuhan tak boleh buat main-main. Kita kata kita orang Islam. Kita ikut jalan Islam. Ikut-tipi-tipi. Tak mau dia buat main-main dengan Tuhan lagu-lagu ni tak mau Kita buat betul-betul. Supaya Allah lindungi kita. Bila malapetaka apa-apa main dan sebagainya. Ha? Pengajaran yang kedua kita kena ingat Allah boleh buat apa saja dengan hukum kun faya kun ya? Pengajaran yang ketiga kita kena ingat pesan Nabi. Nabi SAW bersabda. Nabi kata. Daripada Wasilah bin Al-Ashaq. radhiyallahu anhu. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tunhirisyanaka li akhi fayarhamakullah wa yabaliyak atau kama qal hadis riwayat at-Tirmizi Nabi kata jangan siapa-siapa tunjuk seronok atas bencana yang menimpa saudara dia jangan tidur buat seronok tidur buat apa cerita jangan ada siapa-siapa menzahirkan asyamatah as Menzahirkan kesonokan Gembira Pada orang kena macam tu dan sebagainya Jangan Pasal apa? Faya rahamahullah Takut-takut Orang yang kena bencana tu Mendapat rahmat Allah Waya bataliak Tapi kamu yang dibuat gelak-gelak ke dia Kamu pula akan dibalak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian Aini Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Tu, nak pergi puas hati kan bak tsunami ni macam tu cerita Islam melihat apa isu pun Islam dia melihat macam tu secara jujur kita melihat dan kita nak memahami benda yang jadi tu dari kacamata agama apa agama kata terhadap benda yang jadi macam-macam ni baik, dia kata dan tetapinya zuhud pada dunia dan bencikan itu bahawa tiada engkau lebih percaya dengan barang yang di dalam tangan engkau daripada barang yang di dalam tangan kudrat Allah subhanahu wa ta'ala, kita sampai bila-bila pun tak boleh duk berasa kita ni kemas dah, tanpa menggantungkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan duk ingat hari ni kita sihat, kita tak akan sakit, itu maksudnya jangan duk ingat hari ni kita, kita ada duit, kita tak akan jadi miskin itu makna dia Jangan ingat hari ni kita pandai Kita tak akan jadi bodoh Itu makna dia Jangan ingat hari ni kita ada pangkat Sampai bila-bila pun kita akan duduk pada pangkat tu Jangan ingat macam tu Sebaliknya dia kata Jangan percaya dengan apa yang ada dalam tangan kamu Percayalah apa yang ada Di tangan khudrat Allah SWT Yang ni apa harta Dan apa milik yang ada dalam tangan kamu Itulah yang tiada bergantung hatimu padanya Duit kita ada banyak mana pun, jangan dok bergantung hati ke duit tu. Kita dok berasa dalam bank ada RM50,000, duit simpanan kita. Jangan berasa banyak. Tuhan dia hantar main satu penyakit, pergi hospital dia kata kena RM120,000 untuk nak berobat penyakit tu. Kita sama dengan orang tak ada duit. Kita dok berasa dalam akaun ada RM50,000, dia berasa kejap lah kita ni, tak heran ke orang. Tuhan dia bagi satu sakit, pergi hospital, hospital kata sakit ni kalau nak kena 120 ribu. Habis kita. 50 ribu tak ada makna. Tuhan dia boleh ajak kita macam tu. Bahkan yang kamu bergantung itu barang yang di dalam genggaman Allah SWT. Kita bergantung dengan Allah SWT. Semayang, sujud. Dalam sujud tu minta adalah hati ini. minta Ya Allah, reba kita jadi orang Islam, jadi hamba dia. Ya Allah, bagi kita sihat, asyaf. Itu kita nak minta. Selama-lama, kita tak akan berasa sombong dengan Allah SWT. Maka jika lu demikian itu, bernamalah kamu itu orang yang zahid. Kalau kita ada, ingat macam tu Ingat kita bila-bila pun tak kuat. Yang kuat ni Allah. Kita ni zahid sebenarnya maka apakala tidak kamu bergantung dengan hartamu dan apa kekuasaanmu dan bergantung kamu kepada Tuhan sahaja maka tentulah kamu menjunjung segala suruh Tuhan dan menjauhkan segala tegahnya. Nah, kalau kita sentiasa do ingat diri kita ni berhajat kepada Tuhan sampai bila-bila pun kita dengar apa yang Tuhan suruh buat kita buat. Pasti apa pasti kita berhajat dekat dia? Kalau kita lawan dia, esok kita minta apa dia tak bagi ke kita kalau kita anak, dia rasa kita rasa kita bergantung kat pak Kita, kita tak dia lawan cakap dia. Kalau kita lawan cakap dia dia tak tolong kita. <coughs> Itu cara dia. Dan apa harta mu semuanya jikalau sebagaimana banyak sekalipun maka tentulah niat kamu penolong bagi menyempurnakan dan menyunjuk suruh Allah dan menjauhkan tegah tegah Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mana ada harta pun kita selama-lamanya akan taat kepada Allah dan jadilah hatimu sebolaknya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jua. Sebab Nabi s.a.w. lagi wa antakuna fi thawabil musibah idza anta usibta biha arghaba fiha. Law ab law ubqiyat lak Maksudnya dan bahawa adalah engkau Lebih suka akan pahala Kerana ditimpa bala dan musibah Yang ni apabila engkau dikenalkan akan dia Engkau suka kiranya dikekalkan bagimu Itu dia. Kita ni nak sampai ke peringkat apa Bila Tuhan uji kita dengan musibah Kita rebah Ada dalam ramai-ramai Yang kena tu seorang Mana tempat tak tahu? Dia berjawab apa Bila orang tanya dia Anak dia mati Pembuan Anak dia mati Budak dia kata kok yang kok tak puas hati Dia kata pasal siapa ni Ramai-ramai budak-budak Dia kata pasal siapa anak kok yang pergi mati lah, you know, you know. Kita tahu dia tenggelam punca Tapi tenggelam punca pun jangan kata lebih betul Tapi keadaan dia tu Mental dia pada masa tu, tu Menyebabkan dia pergi bercakap lebih tu. Dia kata ramai ni Berapa ramai budak-budak tu ada ni Dia kata pasal siapa anak kok yang pergi mati oh, Kacau Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian, jangan begitu. Reda sudah. Reda sudah. Benda jadi, jadilah. Tuhan tak kediakan benda ini jadi, Alhamdulillah kita reda. Tentu ada hikmah di sebalik dia. Lagu itu dia cakap sudah. Sudah. Kita dah hilang di atas dunia ni satu permata hati. Anak, hilang. Tapi kita masih lagi mengharapkan ganti di akhirat esok. Kalau sekiranya kita boleh reda dengan apa yang Tuhan bagi lah ini tapi kalau atas dunia hilang kita pergi buat cakap lagu tu, akhirat pun dia tak bagi ganti hilang dua-dua dunia hilang akhirat tak boleh apa muslimin tak muslimat yang dirahmati Allah sekalian dia kata yang ni dia kata bala bencana yang kena kepadamu itu maka suka pada hatimu sehingga jikalau dikekalkan ke atas dirimu itu pun suka juga kepadamu kalau boleh sampai lagu tu, kena macam mana pun hati nak berhontak macam mana pun tekan dia bagi dia rebah dengan apa yang Tuhan bagi tekan dia dia kata lebih daripada sukakan segang segak dan tidak kena apa bala bencana lebih baiklah Tuhan uji kita lama-lama sekali dia uji kita lama-lama sekali dia uji kita maka selalu kita ingat ke dia selalu kita ingat ke dia berbanding dengan tak pernah kena uji apa lupa hanyut tak tahu lepas ke mana gitu Maka jikalau engkau ada yang demikian itu, maka sesungguhnya engkau itu bernama orang yang zahid. Contoh bila dia main ni hak sulami ni contoh. Oh, semua orang kira sejurih. lah kalau tak tak kekal lama pun sejurih. Konsep pun batal habis. Sekurang-kurangnya ada tu, kebaikan tu ada. Sekurang-kurangnya dengar-dengar ni takleh tu batal tak boleh tak boleh ni Tuhan marah ni nak buat lagi ke dia kata dia hantar main lagi sekali sampai Kuala Lumpur pun dia kopi habis boleh tak boleh Tuhan nak buat begitu oh boleh tuan tuan. jangan kata Tuhan tak boleh buat jangan duk kata muju kita duk tengah darat jangan cakap darat cara darat dia buat lagi tepiluk cara tepiluk tengah darat cara tengah darat duk main ke atas hangin cara atas hangin kira semua buat Tuhan tu semua buat Tuhan Tuhan nak buat lagi mana pun Tuhan boleh buat adalah lebih baik kita serendah depan Tuhan Ya Allah kita ni hamba yang kerdil Yang kecil mengharapkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi kami Daripada malam petaka yang meninggal Kata at bermula ini hadis agarir Dan tiada kami ketahui melainkan daripada ini wajah <coughs> Masalah dia kata dunia itu sepatutnya banyak mana Diambil oleh orang yang zahir Sebenarnya perkara ini telah diajar oleh Nabi. Supaya seseorang itu senang hati tinggal di dalam makam zahid itu. Iaitu dikhabarkan Nabi kita tiga perkara saja Yang sayogia bagi orang yang di dalam makam zahid itu. Maka yang lebih daripada tiga perkara itu tidak masuk di dalam zahid ataupun tidak syayogiah bagi orang yang zahid itu mengambilnya maka pengajaran nabi itu ada tersebut Dia adalah hadis yang dikeluarkan oleh imam at-tirmizi kata dia an usman bin asfan anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal laisa liibni adam haqqun fi siwa hadhihil khitan diriwayatkan oleh so'al khalifah nabi sallallahu alaihi wasallam lagi menantu nabi nama dia usman bin asfan radhiyallahu anhu bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tiada bagi anak adam yang di dalam maqam zahid itu sayogia kepadanya pada lain daripada ini segala perkara iaitu yang pertama baitun yaskunuh wasaubun yurawi auratah wajil ful khubzi walma pertamanya rumah tempat ia tinggal duduk Berdiam di dalamnya Supaya terpelihara diri daripada sejuk dan panas Dan daripada kena mudarat binatang yang ditakuti Atau apa-apa yang disukai ha, Nabi kata tiga benda ni Benda yang menjadi keperluan asas manusia Kita nak jadi manusia zahid Manusia yang tak Tak tamak dunia pun Tiga benda ni bagi ada. Nabi kata Apa dia? Yang pertama ada rumah ha, Rumah ni keperluan asas kalau sampai rumah pun tak ada, ha, macam. Nabi ada rumah. Nabi ada rumah. Maka kita pun kena usaha, kerja, cari rezeki, ada duit buat rumah. Rumah ni keperluan yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Yang pertama dia kata baitun yaskunu. Rumah untuk dijadikan tempat kita tinggal kerana rumah itulah tempat kita nak duduk nak berteduh daripada panas nak duduk, nak berteduh, nak selamat daripada cuaca sejuk dan daripada kenal mubarak binatang yang ditakuti dan benda yang tidak disukai rumah ni tempat kita nak berlindung tentu <tuh> cuba tengok apa nak jadi ni, kiamat ni dekat dah. kiamat dekat dah. Dubai, negeri, negeri Arab panas, terik, panas, pasiang turun salji. Pening eh, kepala ni orang-orang yang terlibat dalam bidang-bidang geografi Dalam bidang-bidang geologi Yang terlibat dalam bidang apa sistemologi Apa nama pun macam-macam nak sebut, Ilmu punya banyak dalam dunia ni Mereka pun payah nak bercakap lah ni Pasal apa? Pasal dia banyak duk jadi Akhir-akhir ni dia banyak duk jadi benda yang menyalahi Daripada biasa Negeri Arab panas terik Dan sebagainya dulu setakat Libya saja Libya Libya ni sebahagian dari Libya ni Gurun Sahara Tiba-tiba Di Gurun Sahara tu ni sudah ada dengan sistem pengairan Dan sudah jadi kebun Dan ditanam sayur di, di, di Gurun Sahara Satu benda yang mungkin 20 tahun dulu 30 tahun dulu 50 tahun dulu Orang tak pernah sangka benda ni nak jadi Kalau pihak abang pun orang kata gila seperti mana lagi dulu, lagi seratus tahun dulu, kalau cerita kata besi boleh duduk terbang, kuat tiang hangin, orang tak percaya. Hari ini kapal terbang, boleh terbang atas hangin. Macam mana lima puluh tahun dulu, bila bercakap kata gurun sahara ni, satu hari boleh jadi kebun sayur, orang tak percaya. Tapi hari ini, di sana sudah ada kebun sayur. Macam mana dulu kalau bercakap kata negeri Arab ni nak turun salji orang tak percaya. Tiba-tiba kemarin dia habang kata Dubai terima salji. Tak bolehlah, tak boleh, lah, boleh cakaplah. Pasal apa? Pasal tertakluk kepada hukum pun bayatu. Kun fayakun. Faya Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sini. Maka rumah perlu untuk dijadikan tempat kita nak berlindung. Dia kata dan yang keduanya, benda yang perlu, yang tak dapat tidak, hangzahin, alim, kuat, ugama, macam mana pun, benda ni bagi ada. Apa dia? Yang kedua, kain nak menutup dia akan aurat dia. Kerana aurat itu, apabila keluar dia, maka jadilah tiada bezanya dengan menatang ataupun haiwan. Yang kedua, kain kena ada. Sampai kain nak pakai pun tak ada, akan jauh. Kain kena ada. Dia kata, yakni sama-sama bertelanjang. Bahkan telanjang menatang tu ada manis rupanya. Tapi telanjang manusia tu menghuduhkan rupa dan menghilangkan malu. Lembu, kalau dia tak pakai baju, memang, memang lembu tak pakai baju. Kalau kita pi pergi bagi sentung, kain pelikat, bagi pakai pun tak elok. Lembu elok tak dah pakai apa. Tak <tuh. memang Tuhan buat dia bagi sesuai lagu tu. Tapi manusia ni Tuhan buat sesuainya berpakaian. Bila tidur buka ni, uduh. Kita tengok Tuhan ada keluar beberapa kali dalam TV hari tu putih, kena tu orang putih yang kena kokpong Allah uduh tu orang putih. Dia pukat. Kan? Anak saya kata lah pakcik tu pakai tu kutu aja. Pakcik dia panggil. Ontor lah. Kokpong nak lari daripada ayah. Tak eloklah manusia bila pakai lagu tu, tak elok. Sebab apa? Sebab hak halayah. Tak tak ada pakaian ni, menatang. Menatang ni bila tak ada pakaian, manis. Jadilah. Tapi manusia bila tak ada pakaian, duduk. Tuhan buat tu elok dah. Peraturan menutup aurat tu elok dah. Maka menyediakan pakaian untuk nak buat pakai ni, ini adalah satu keperluan bagi semua manusia. Ketiganya, dia kata roti kasang ataupun roti dengan tiada lauk, dimakan akan dia dan juga ayam. Yang ketiga, makanan kena ada. Lah. Makanan kena ada dalam rumah. Tak ada, tak ada pun ayam kena ada, boleh duduk minum. Ataupun nak cantik sikit ada roti, boleh makan dengan ayam. Itu dah cantik. Nabi SAW, Nabi SAW cerita ni mesti kepala batas dulu Nabi isteri sampai berapa, sampai berapa Nabi dalam ramai-ramai isteri Nabi kahwin ni sekali aja. yang Nabi kahwin yang kenuri itu dibuat hebat iaitu apa? iaitu kenuri makan roti dengan kuah daging itu paling hebat kita hari ni 7 hari 7 malam lah kalau kata hebat 7 hari 7 malam Aha, biasa ni start daripada 11 tengah hari sehinggalah ke malamnya Hebatlah. Nabi sendiri, Nabi sendiri kahwin tu roti dengan kuah daging. Itu paling hebat. Kan. Ya. Maknanya apa? Makanan ni kena ada. Itu aja. Makanan kena. Kalau dalam rumah ada ayam, ada roti sudah kira okey. Kalau ada lebih itu sudah kira baik. Kalau berlebih-lebih elok diberi pada orang pula. Dia begitu. So. Kerana dengan makan itu boleh membetulkan pinggang dan boleh berdiri. Makan ni untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ya. Kita makan ni, nak pergi ada tenaga Nak boleh main mengaji, main masjid semayang Boleh duduk semayang, berdiri elok dan sebagainya Itu tujuannya Dan boleh kuat kepada beribadah Dan ayam itu pun penolong bagi berbuat ibadah juga. Begitu juga dengan ayam Kata Cermizi, ini hadis hasan lagi sahih Lepas ini kita masuk Mengumpul harta dan membanyakan harta itu Melalaikan daripada buat ibadah Ha, bila terlampau sangat dia kata, ibadah ni jadi lalai. Ha? Allah <coughs> jadual yang diedarkan tu ada lima masjid saja. Lim, lima masjid tu adalah kerana masjid-masjid lain belum lagi uh, apa Me, mengesahkan, yeah, tak tak mengesahkan lagi. Nak sambung kuliah Jadi dia Memang dia punya adab dia macam tu Macam kita ni Tapi mengajak di tempat orang Kita kena tunggu Masjid kata ok Ustaz maik sambung balik Baru saya boleh pergi Bila tak ada Green light lagi tu Terus saya pandai-pandai nak keluar dalam jadual Eh tak boleh lah Tak boleh Itu memang cara dia jadi masjid-masjid yang Selepas jadual diedarkan Baru berhubung Oh ustaz pasal apa kami tak ada Saya kata tunggu bulan dua Saya kata tunggu bulan dua Sekau tidak dari jadual keluar Dia jadi keliru lagi Ada orang kata saya Saya amatnya tak ada pasal apa? Saya jadi Amatnya ah, yang terlambat Kita kata Sekarang Baru masuk Jadi macam tu. Eh Memang selalu pun macam tu. Yang lepas-lepas saya telefon, ada setengah masjid saya telefon. Jadi dia pun tanya, ni kuliah nak mula lagi ke da'ara. Sahabat cantik. Nampak sahabat cantik. Kita orang-orang Nabi mengajar sangat. Kan? Jadi adab, kita bercakap tentang adab. Adabnya begitu. Jadi masjid mana pun, dia kena beritahu lah. Kata, okey Ustaz, kuliah kita boleh mula, saya pergi ke shop. Kan? Kita tak boleh, rumah orang kan? kita tak boleh ditemai pula nak ambil nak mikrofon nak pakai nak apa kita tak nak satu yang kedua dia menjadi satu tempoh masa untuk mana-mana masjid ni saja saya cakap lah tolong sampai-sampaikan jadi satu tempoh masa untuk mana-mana masjid mana lah nak tahu penyampaian kita ni ada telinga boleh dengar ada telinga dia tak selesai dengar dan sebagainya kita tak tahu ada setengah orang kita bercakap macam tu dia ok ada setengah orang dia kata kasar tak boleh, tak boleh tentu Jadi kalau ada mana-mana masjid Yang dia rasa tak selesa Misalnya dengan kuliah kita Dia tak selesa Maka bila dia tak mengesahkan balik uh, Kuliah untuk dimulakan Mana kita faham Kata Kita ditamatkan Jadi senang macam tu Jadi kadang-kadang Masjid nak abang suruh banti dia dia tak boleh nak habang. Tapi mungkin sama-sama dia duduk bincang. Macam mana lemah dia ni duduk main-main. Kod-kod ada. Jadi ini time yang cantik. Ini time yang cantik. Jadi bila tak dihubungi bermakna tak disukai. Begitu. Kan? Jadi senang macam tu. Jadi dan saya pun rasa selesa. Dan saya harap masjid juga rasa selesai Begitu. Dan ada juga masjid-masjid yang kita minta tanggung nanti sebab-sebab yang tertentu kita minta tangguh But, apa, ada ketidakselesaan di masjid tu kerana pembinaan apa-apa dan sebagainya jadi kalau orang pergi jadi payah parking payah nak masuk payah kot tu ni jemaah pun nak pergi tak selesa jadi ok, kita kena tunggu sampai selesai apa punya kerja itu baru kita start balik tu so, ada tempat-tempat yang macam tu jadi kepada tuan-tuan yang dapat jadual tu Kalau ada orang tanya Eh hey, pasipan ni nampak dia ni Kedut surut ni jadual pulih hari ni? Ya Manusia Tuhan bagi seorang satu mulut Seorang satu lidah Dia pun boleh cakap apa dia nak cakap Dia cakap benda beti kan tak beti tu Dia tak kira Dia nak cakap kan Eh dia kata nampak lah ni Jadi korporat bergurus mengajar pun korang Pun dia boleh bercakap Ataupun dia cakap Nampak orang makin banyak Tak suka kat dia Masjid pun duk potong banyak Pun dia boleh cakap Tapi dua-dua cakap tu tak betul Tak betul Dan saya pula tak suka Nak pergi tu Apa nama Habang Bicu lubuni cerita salah Kan Cerita dia macam tu aja Kita cuti panjang sebenarnya Kita cuti dua bulan lebih Jadi bila cuti dua bulan lebih Nak sambung balik Saya memerlukan masjid Jemput balik Untuk saya nak pergi dan, hmm. dan jangan ada pula tadi kata mengada eh orang lain tak gaduh duduk jemput-jemput mai eh, tak boleh adab tak kena adab tak kena bagi saya itu adab tak kena orang tak panggil hidapi, kita pergi to kita duduk pergi nak mengada itu adab tak kena so kita belajar Saya ingat disuruh makan tambang dulu kita dah baca adab-adab menuntut ilmu kita dah baca dah hadis-hadis nabi apa semua kita kena ikut adab tu kita kena ikut supaya bila mengaji dalam keadaan beradab keberkatannya lebih keberkatannya lebih dan mudah-mudahan ilmu yang kita belajar itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah mudah-mudahan begitu jadi saya minta maaf kepada semua pihak yang baik itu daripada Allah yang saya baik tersilap saya kita tanggung dengan tasbih kafarat dan surah al-kasih subhanallah bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادة أصحاب سيدنا رسول الله أجمع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافئ نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا بالله رب وبالاسلام ديننا وبمحمد النبي ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صرافة المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا جتنابا اللهم جعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصولا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم